Одна ніж тисяча агресивно налаштованих проросійських активістів напали на учасників проукраїнського антивоєнного мітингу. Спочатку проросійські молодики закидали опонентів яйцями, петардами, димовими шашками. Українські патріоти не реагували, заявляли про неприпустимість війни, Співали гімн, вигукували слава Україні. Після того, як мітинг на підтримку єдності України завершили, і люди почали розходитися, Прихильники Росії кинулися на вздогін мітингувальникам і почали їх бити. Людей висмикували з натовпу, валили на землю та з граями, вигукуючи беркут-беркут, -бер добивали. В результаті один чоловік загинув, щонайменше троє потрапили до лікарні у критичному стані. Того вечора російська весна забояла у Донецьку повні. До 21.00 міліції вдалося відтіснити озвірілих нападників і припинити побиття. Описуючи події четверга 13 березня, Російське МЗС перевернуло все догори дригом, назвавши проукраїнських демонстрантів противниками української влади та заявивши, що в смерті учасника нібито проросійського мітингу винні озброєні українські націоналісти. 13 березня в Донецьку відбулися трагічні події, пролилася кров, ідеться в заяві на мирних демонстрантів, які вийшли на вулиці міста з метою висловити своє ставлення до деструктивної позиції людей, що називають себе українською владою, напали праворадикальні угруповання, озброєні травматичною зброєю та битами, які напередодні почали з'їжджатися до міста з інших регіонів країни. Результатом зіткнень стала Велика кількість поранених, одна людина загинула. Ми неодноразово заявляли, що люди, які прийшли до влади в Києві, повинні роззброїти бойовиків, забезпечити безпеку населення та законне право людей на проведення мітингів. І це заявляє МЗС країни, в який за несанкціонований вихід на площу з плакатом Можна на кільканадцять діб загриміти до тюрми. Мене досі пересмикує, коли переглядаю згадану вищу заяву МЗС Росії. Водночас я не можу не визнати професіоналізму і оперативності кремлівських технологів. Застосований під час написання цього коментаря метод є своєрідною брехнею на випередження. Заяву російського дипломатичного відомства від 14 березня 2014-го побудовано таким чином, що кожна її теза відзеркалює реальну ситуацію, те, що насправді сталося, однак і строго діаметральним заміщенням, протилежними явищами та подіями. Чого цим досягнуто? Будь-яка спроба, спростувати неправдиву інформацію, викрити брехню, наявну у заяві. Передбачає повторення вже згаданих у тексті фактів, у тім представленнях з іншого кута зору, що завчасу ставить викривача у програшне становище. Демонстранти вийшли висловити ставлення до деструктивної позиції людей, що називають себе українською владою, Насправді мітинг був проукраїнським. Напали праворадикальні угруповання. На мирних мітингувальників накинулися якраз проросійські активісти, які напередодні почали з'їжджатися до міста з інших регіонів країни. Не українські радикали, а проросійські бойовики заполонили Східній області України відразу після перемоги Майдану. Кожен із можливих аргументів проти вже вміщено у текст заяви, проте у викривленому вигляді. Але це ще не все. МЗС Російської Федерації пішло далі. Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні, та залишає за собою право взяти людей під захист, підсумовано в заяві. Ось вам блискучий приклад зовнішньополітичної доктрини сучасної Росії розхитати ситуацію до краю, завести в місто чи регіон з граю агресивно налаштованих шовністичних молодиків нацькувати їх на українських патріотів, кількох із яких бажано забити до смерті, після чого використати смерті українців як привід для введення військ. Чинно на найважливішою причиною введення військ в Україну президент Російської Федерації Путін назвав загрозу життю громадян Росії в Криму. Тезу про вбивство росіян підхопила та підтвердила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. Достовірність такого твердження найвищі посадовці Кремля виводять із лише одного сюжету новин, показаного на телеканалі «Росія», про нібито зініційовано ультраправими українськими націоналістами стрілянину в Сімферополі. На відео видно, як чоловіки в масках, захисній уніформі та жовтих пов'язках на руках метаються центром Сімферополя, чи то відступаючи, чи то нападаючи на невидимого супротивника. Посеред вулиці лежать кілька тіл, а жителі Сімферополя із подивом, але без помітного страху дивляться на все, що відбувається. За повідомленнями журналістів каналу «Росія-1», представникам самоборони Криму, читай, російським військовим в уніформі без розпізнавальних знаків, удалося взяти під контроль будинок Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і відігнати радикарів. Примітка відеосюжету на Ютуб. Унаслідок більш прискіпливого вивчення відео спостерігаємо. Що люди в чорних масках, за відомостями російського телебачення, бандеровці, що приїхали до Криму вбивати росіян, прибули до столиці Автономної Республіки на автобусах із кримськими номерами і емблемами Кримського парку Левів-Тайган,